Майкл Свонві, Пульс машини, переклад Терен колючий. Увімкнулося радіо. Чорт. Марта продовжувала дивитися перед собою, повністю сконцентрувавшись на ході. З одного боку Юпітер, з іншого вихлов вулкану Дедал. «Нічого складного. Ступила, потягла. Ступила, потягла. Діло не хитре. Ох!» Вона вимкнула радіо. «Чорт! Ох! Ківель! Сен!» «Замовкни! Замовкни! Замовкни!» Марта із серцем смикнула мотузку. І санчата з тілом Бертон рвонулися та підстрибнули на сірчаному виступі. — Ти ж мертва, Бертон! Я перевіряла. У тебе в взабрали така дірка, що кулак пролізе. І, боже волі ти, я не збираюся, тому що я зараз у такому становищі, що не можу собі цього дозволити, розумієш? Тому зроби таку ласку. Стули пельку трясся твоїй матері! Все одно стули. І вона вимкнула радіо. Над західним горизонтом нависав Юпітер величезний, яскравий, прекрасний, але після двох тижнів на Йо уже звичний. Ліворуч від неї Дедал випльовував фонтан із сірки та її діоксиду на висоту кілометрів двісті. Цей шлейф вловлював холодне світло невидимого сонця, а її візор надавав йому гарненького блідосинього відтінку. Найдивовижніше видовище у Всесвіті, але милуватися ним настрою не було ніякого. Клац! Перша, ніж той голос знову заговорив до неї, Марта промовила. «Я не божеволію!» «Ти просто голос з моєї підсвідомості. У мене немає часу на те, аби здогадуватися, які саме психологічні проблеми його спричинили. І слухати тебе я теж не збираюся, щоб ти не намагалася мені сказати». Відповіддю їй була Тиша. Їхній місячний всюдихід – перевернувся разів із п'ять перша, ніж врізатися боком у скелю за обільшки з будівлю Сіднейського оперного театру. Обережна Марта Ківельсен не любила зайвого ризику і настільки надійно пристебнулася до крісла, що їй довелося довго виплутуватися із його ременів. А от Джуліет Бертон, висока і атлетична, надто сподівалася на свої везіння та спритність тому взагалі не пристебнулася. І її ж бурнуло прямісінько на якусь стійку. Назовні нічого не було видно через заметіль із замерзлого діоксиду сірки. Лише коли Марта нарешті виповзла із білосніжного вихору, вона змогла роздивитися тіло у скафандрі, яке витягла з уламків. І відразу ж відвернулася. Невідомо, об яку рукоятку чи вентиль вдарилася Бертон, але її голова постраждала не менше, ніж шолом на ній. Там, де частина хуртовини або ж бічного шлейфу, як це називали планетарні геологи, наштовхнулася на брилу, утворився замет із снігу з діоксидної сірки. Автоматично, не розмірковуючи, Марта зачерпнула обома долонями і засипала той сніг у шолом Бертон. Насправді, особливого сенсу у цьому не було. У вакуумі тіло не розкладатиметься. Але з іншого боку, тепер хоча б не було видно цього обличчя. Зробивши це, Марта серйозно замислилася. Хуртовина вирувала, але турбулентності не було, оскільки не було атмосфери, яка б її утворювала. Діоксид сірки виривався з тріщин, що несподівано відкривалися у скелястій породі, і осідав на її поверхні в радіусі кількох миль, суворо дотримуючись законів балістики. Більшість снігу, який вдарявся у скелю, об яку вони розбилися, просто прилипав до неї, а решта скупчувалася внизу, біля підніжжя. «Отже», – подумала Марта. Можна знову у той же спосіб, в який їй вдалося звідти вибратися, проповсти під майже горизонтальним потоком і повернутися всюди ходу. Якщо повсти повільно, то ліхтарика на шоломі і власних тактильних відчуттів цілком достатньо, аби завбачливо набрати деяких припасів. Марта опустилася навколішки, і тут... Сніговій раптом припинився, настільки ж несподівано, наскільки й розпочався. Трохи почуваючись дурепою, вона підвелася. Втім, не можна було покладатися на те, що заметіль вщухне повністю. Краще поквапитися, адже це може бути тільки коротка перерва. Поспішно і майже панічно перекинувши купу уламків, Марта виявила, що основний резервуар – із якого вони наповнювали свої повітряні ранці пробитий. Жахіття! Отже, залишився її власний на дві третини повний ранець, два повних запасних, ну а також ранець Бертон, теж повний на дві третини. Огидно було знімати із Бертон ранець, але це треба було зробити. Вибачай, Джулі. Тепер... Кисню вистачить приблизно на сорок годин. Потім вона взяла вигнутий шматок корпусу, того, що раніше було місячним псюдиходом, взяла моток нейлонової мотузки і, використовуючи іще два шматки брухту, як імпровізовані молоток та кернер, змайструвала санчата для тіла Бертон. «Щоб я здохла, якщо я кину її тут». Це краще. Як скажеш. Перед нею розкинулася сувора і крижана сірчана пустеля. Гладенька, як скельце. Ламка, немов заморожена і риска, і до чорту холодна. Марта вивела на візор відображення мапи і перевірила, яку частину шляху вона вже подолала. Лишалося пройти... Якихось сімдесят з гаком кілометрів по горбистій місцевості, і вона дійде до посадкового модуля, а тоді справу зроблено. Не так вже й складно, подумалася їй. Іо – синхронний супутник, тому батько планет завжди ніби приклеєний до фіксованої точки на її небі. Це зручний навігаційний маяк. Треба іти так? Аби Юпітер лишався праворуч, а дедал – ліворуч. І тоді дійдеш куди треба. Сірка має трибоелектричні властивості. Годі говорити натяками. Що ти насправді намагаєшся сказати? І я дивлюсь спокійними очима, як б'ється дивовижний пульс машини. Word, Марта навіть на секунду трохи розгубилася. Якщо не зважати на постійні паузи, то це... Це дуже нагадувало Бертон із її класичною освітою і любов'ю до поетів на кшталт Спенсера, Гінзберга або Плат. Бертон була іще тією занудою у плані поезії, але її ентузіазм був щирим, і тепер... Марта навіть шкодувала про те, як щоразу зустрічала такі цитати закоченими очима або ж єхидними зауваженнями. Але час посумувати буде пізніше, а просто зараз їй треба зосередитися на своїй задачі. Долина перед нею виглядала тьмяною табурою кількома швидкими дотиками підборіддя. Марта налаштувала інтенсивність кольорів, і пейзаж перед її очима сповнився жовтого, помаранчевого та червоного кольорів, немов його розмалювали цілим набором олівців. «Ну що ж, так набагато краще», – вирішила вона. Незважаючи на всю свою яскраву палітру, цей пейзаж все одно лишався найбезлюднішим у Всесвіті. Вона була тут одна-однісінька. Маленька і слабка посеред суворого та невблаганного світу. Бертон мертва. На всій Іо більше жодної душі. Немає на кого покладатися, окрім самої себе. Немає кого звинуватити, якщо вона облажається. Звідкись раптом виникло почуття піднесення, холодне і похмурене ті далекі гори. Від того, якою щасливою вона почувалася, їй стало аж соромно. «Слухай, а якихось пісень ти часом не знаєш?» – запитала вона через хвилину. Ведмідь заліз на гору, ведмідь заліз на гору, ведмідь заліз на гору, поглянути, що там за нею, Ведмідь заліз на гору. Прокінь-ся! Прокінь-ся! Оглянути, що там за нею. Прокінь-ся! Прокінь-ся! Ага, що? Кристал сірки має орторомбічну форму. Вона стояла у полі сірчаних квітів. Вони були усюди, куди лишень сягало око. Кристалічні утворення завбільшки з долоню. Немов маки з полів Фландрії або із країни Оз. Позаду нею тягнувся слід з поламаних квітів. Одні вона розчавила ногами, інші – санчатами, а деякі просто вибухнули через надлишкове тепло від її скафандра. Цей слід важко було б назвати прямою стежкою. Марта йшла на автопілоті. Вона спотикалася, оберталася і блукала, наштовхуючись на кристали. Марта пригадала, які схвильовані вони були із Бертон, коли вперше побачили таке кристалічне поле. Вони вистрибнули із всюди хода, сміючись і підстрибуючи. Потім Бертон схопила її за талію, і вони закружляли у радісному вальсі. Їм здавалося, що це величезний шанс увійти в історію. Навіть коли голос. Терпляче пояснив їм ізорбіти орбіти по рації, що це ніяка не нова життєва форма, а всього лише сульфідні формації, про які можна прочитати у будь-якому підручнику з Мінералогії, це не змогло зіпсувати їхньої радості. Це все одно лишалося їхнім першим великим відкриттям, і вони із нетерпінням чекали на безліч нових. Хоча зараз єдиною думкою, яку викликали у неї ці поля кристалів, було те, що вони виникають у районах, пов'язаних з сірчаними гейзерами, бічними шлейфами та вулканічними гарячими точками. Втім, на далекому кінці поля Марта помітила дещо цікаве. Налаштувавши шолом на максимальне збільшення, вона спостерігала, як протоптана на нею стежка помалу сама заростає. На місці зруйнованих нею квітів виникали нові, менші, але цілі та досконалі, і вони розросталися. Вона не знала, що й думати із приводу того, який саме процес робить це можливим. Електричне осадження... Витягування молекулярної сірки із ґрунту за допомогою якогось псевдокапілярного ефекту? А можливо, ці квіти якимось чином накопичують іони сірки із майже не існуючої атмосфери ІО? Все можливо. І ще вчора Марта була в у захваті від такої загадки, але сьогодні вона майже втратила здатність дивуватися. До того ж, всі інструменти залишилися у сюди ході, і окрім обмеженого електроприладдя скафандра, їй нічим було здійснювати вимірювання. У неї були лише вона сама, санчата, запасні балони і труп. «Гадство! Гадство! Гадство!» – бурмотіла вона. З одного боку, лишатися у цьому місті було небезпечно, а з іншого, вона не спала уже майже двадцять годин і мало не падала з ніг. Виснажилася. Неймовірно втомилася. Осон. Яка це ніжна річ! Весь світ закоханий у нього! Колріч! Господь свідок, це було спокусливо! Але цифри на датчиках казали недвозначно – спати не можна. Зробивши декілька спритних порухів під боріддям, Марта вимкнула запобіжник скафандра і відкрила аптечку. За її командою катетер для препаратів і вітамінів додав до її організму метамфетамін. В голові раптово прояснилося – серце скаженно закалатало. «Ось так». Спрацювало. Тепер вона була сповнена енергії. Глибокий вдих і довгий крок. Вперед! Не заслужила іще на відпочинок. Треба завершити справу. Квіткове поле швидко лишалося позаду. Ну що ж, бувай, країно Оз. Свідомість пригасала і знову прояснювалася. Година минала за годиною. Марта йшла через затінений сад скульптур. Це було їхнє друге відкриття. Точних аналогів цим утворенням на землі не було. Вулканічні колони, розкидані по пірокластичній рівнині, наче численні по одинокій статуї ліпшиться. Вони були округлі і нагромаджені, дуже нагадуючи раптово застиглу магму. Згадавши, що Бертон більше немає, Марта декілька хвилин тихо поплакала. Схлипуючи, вона проходила повсті моторошні кам'яні брили. Вона йшла швидко, і від цього їй здавалося, немов фігури ворушаться, рухаються, ніби танцюють. Вони нагадували їй якихось жінок трагічних персонажів п'єси Вакханки, або ж ні, швидше, Троянки. Покинуті, сповнені страждання, одинокі неначе дружина біблійного лота. Земля була засипана легким шаром снігу з діоксиду сірки. Від дотику її чобіт він здіймався вгору і перетворювався на білий туман, який стрімко розчинявся. Поки вона завершувала крок, пара встигала зникнути і знову здіймалася, щойно вона ставила ногу для наступного кроку. Від цього ставало іще більш моторошно. Іом має металеве ядро, що складається переважно з заліза та сульфіду заліза і вкрите мантією із частково розплавлених порід і кори. Ти ще тут? Намагаюся спілкуватися. Замовкни. Вона вийшла на вершину хребта. Рівнина попереду виглядала гладенькою і хвилястою. Марта пригадала місяць, а вірні проміжок між морем Язності та хребтом Кавказ, де вона проходила тренування із роботи на поверхні. Не вистачало лише метеоритних кратерів. На Іо їх взагалі не було. Найменш постраждали від метеоритів тверде небесне тіло сонячної системи. Усі ці вулкани навалювали тут нову поверхню із швидкістю один метр на тисячу років або близько того. Цей клятий місяць безперервно самовідновлювався. Думки метушилися у голові. Вона перевірила свої прилади і пробурчала собі під ніс. Ну що ж, поїхали далі. Їй ніхто не відповів. Отже, до світанку лишилося. А ну ж, бо порахуємо скільки. На Іо рік, тобто час на повний оберт навколо Юпітера, становить приблизно 42 години і 15 хвилин. Вона йде впродовж семи годин. І за цей час перемістилася орбітою на 60 градусів Отже, світанок вже скоро В день вихлоп Дедала стане видно гірше Хоча це не проблема, оскільки графіку шолома можна налаштувати Марта покрутила головою, перевіряючи, аби Дедал і Юпітер знаходилися там, де вони мали бути І рушила далі Бреди, клигай, чвалай, намагайся не виводити мапу на візор шолома кожні п'ять хвилин. Тримайся скільки можеш. І ще годинка, теж добре, бо це іще дві милі. Не так вже й кепсько. Сонце уже високо. Ще півтори години і настане полудень. Це значить... Ну, насправді це мало що значить. Попереду скеля, ймовірно силікатна, поодинока, шість метрів за увишки. Хто знає, якими силами цей камінь сюди занесло, і хто знає, скільки тисяч років він чекав, поки прийде Марта і захоче тут перепочити. Вона знайшла рівне місце, де можна було спертися і важко дихаючи всілася відпочивати а також розмірковувати і перевіряти балони з повітрям. Ще чотири години, і балон доведеться міняти. Лишається два балони. Зараз у неї трохи менше доби часу. Попереду іще тридцять п'ять миль. Менше двох миль на годину. Простісінько. Хоча під кінець їй буде замало кисню. Треба стежити за собою, аби не заснути. Господи, як же їй боліло все тіло. Майже як на Олімпіаді 48-го року, коли вона виграла бронзу у жіночому марафоні. Або як на тих змаганнях у Кенії, де їй не вистачило секунди, аби посісти друге місце. І так все життя. Вічно третє місце. Вічна боротьба за секунди, і завжди вона у льотній команді, інколи в десантній, але ніколи не в ролі командира. Вона ніколи не була ані президентом класу, ані царем гори. Як же їй хотілося, бодай один раз, побути Нілом Армстронгом. Марморовий індекс розуму назавжди. В дивнім морі думки я пливу на самоті. Вордсворд. Що-що? Магнітосфера Юпітера – найбільший об'єкт у сонячній системі. Якби людське око могло побачити її, вона була б у небі в два з половиною рази більшою за сонце. Та знаю я це, відповіла Марта, відчуваючи якесь ірраціональне роздратування. Цитувати – легко, розмовляти – ні. Ну то й не розмовляй. Намагаюся спілкуватися. Ну, давай тоді, знизала плечима Марта. Спілкуйся. Пауза. А потім «Що це нагадує?» Яке «Це» і що воно кому має нагадувати? «Іо» – багатий на сірку місяць із залізним ядром, який обертається навколо Юпітера по круговій орбіті. «Що це нагадує?» Припливні сили Юпітера та Ганімеда Притягують і стискають ІО достатньо, аби розтопити Тартар – сірчаний океан під її поверхнею. Надлишок енергії Тартар випускає за допомогою вулканів із сірки та її діоксиду. Що це нагадує? Металеве ядро ІО генерує магнітне поле, яке пробиває отвір у магнітосфері Юпітера, а також створює високоенергетичну трубку потоку іонів, що з'єднує її власні полюси із північним і південними полюсами Юпітера. Що це нагадує? ІО захоплює та поглинає всі електрони в діапазоні мільйонів вольт. Її вулкани викачують діоксид сірки. Частина його розщеплюється в її магнітному полі на іони сірки та кисню. Ці іони закачуються в отвір, пробитий в магнітосфері, створюючи обертове поле, яке зазвичай називають тором іо. Що це нагадує? Тор – трубка потоку, магнітосфера, вулкани, іони сірки. Розплавлений океан, припливний нагрів, колова орбіта. Що це нагадує? Марта спочатку мимоволі виявила, що слухає все це, а потім відчула себе заінтригованою і врешті навіть зацікавилася. Це було схоже на загадку або шараду. На запитання існувала якась правильна відповідь. Бертон або Гол знайшли б її негайно, ну а Марті довелося як слід подумати. По радіо слабко ззищала несуча частота, терплячий шум очікування. Нарешті вона обережно промовила. Це нагадує машину. Так, так, так, машина, так. Я машина. Я машина. Так, так, машина. Так. Чекай, чекай. Ти хочеш сказати, що Іо це машина, що ти машина, що ти Іо. Сірка має три боелектричні властивості. Санчата створюють заряд. Мозок Бертон не пошкоджений. Мова це дані. Радіо. Це посередник. Я машина. Я? Я тобі не вірю. Ступила, потягла. Ступила, потягла. Дива-дивами, але навколишній світ нікуди не дівся. Може, вона остаточно здуріла і марить, ніби і оце жива машина, яка із нею розмовляє. Але це зовсім не привід зупинятися. Марта обіцяла собі триматися, і їй треба пройти ще багато миль, перш ніж можна буде поспати. До речі, щодо сну. Треба освіжитися трохи, аби йти швидше. Ого-го! А тепер вперед! Продовжуючи шлях, вона підтримувала діалог зі своєю галюцинацією, маренням, або що воно там таке було. А то без неї було якось нудно. Нудно і трохи страшно. Тож вона спитала. Якщо ти машина, то яке у тебе призначення? Навіщо тебе зробили? Щоб знайти тебе, щоб любити тебе і щоб служити тобі. Марта аж здивовано закліпала очима. Потім пригадала довгі спогади Бертон про її католицьке дитинство і розсміялася. Це була трохи переінакшена цитата зі старого балтиморського катехезісу, а саме відповідь на перше питання, для чого Бог створив людину. Якщо я далі тебе буду слухати, то захворів на манію величі. Ти творець машини. О, ні, не я. Якийсь час вона йшла, нічого не кажучи, поки від тиші знову не стало моторошно. Чуєш, і коли я, на твою думку, тебе створила? Так багато мільйонів років минуло, Перш ніж була створена людина Лорд Альфред Теннісон. Тоді це була не я. Мені тільки 27 років. Ти точно мене із кимось плутаєш. То була рухома, розумна, органічна, жива істота. Ти є рухома, розумна, органічна. «Жива істота!» Раптом вона помітила вдалині якийсь рух. Марта здивовано підвела очі. «Конячка!» «Блідий кінь!» «Білий, як привид, він безшумно біг галопом по рівнині, майоріючи гривою та хвостом!» Марта міцно заплющила очі і замотиляла головою. Коли ж вона знову розплющила їх, коня уже не було. Галюцинація. Гехі, який той голос Бертон Іо. Вона подумала, чи не вжити іще одну порцію метамфетаміну, але вирішила, що зараз варто утриматися від цього, доки можна. Все це було дуже сумно. Вона стільки думала про Бертон, що ці спогади розрослися до розмірів Іо. Фройд, мабуть, розповів би щось цікаве із цього приводу. Сказав би, що вона звеличила свою подружку до богоподібного статусу, аби виправдати для себе той факт, що ніколи б не могла стати кращою за нею. Він сказав би, що Марта не може прийняти того, що якась звичайна людина може бути кращою, ніж є вона сама. Ступила, потягнула. Ступила. Потягнула. Ну, гаразд, окей. У неї є якісь проблеми із власним «я». Вона якесь занадто амбіційне і егоїстичне стерво. То і що із того? Саме тому вона й забралася так далеко. Більш розважливе ставлення до життя залишило б її у нетрях великого Левітауна вдовільнятися кімнатою два з половиною на три метри Правом на користування ванною та роботою асистента-стоматолога, і щовечора те ляпіє із морською капустою та кролик щонеділі. А хоча до біса все це вона зараз жива, а бертон ні. Отже, за будь-якими раціональними стандартами переможцем визначили б саме її, Марту. Чотир. «Слухаєш?» «Не зовсім. Ні». Вона піднялася іще на один схил і заціпеніла. Темний простір внизу був заповнений розтопленою сіркою. Озеро. Широке і чорне воно розкинулося по помаранчевих смугастих рівнинах. Прилади на шоломі показували коливання температури від мінус 145 градусів Цельсія біля її ніг до плюс вісімнадцять на краю лавового потоку. Гарненько і тепленько. Зрозуміло, сірка мала набагато більшу температуру. І ця сірка безкрайнім озером розляглася на її. Шляху. Це утворення вони назвали озером Стікс. Марта добрих півгодини бурмотіла над своїми топографічними картами, намагаючись зрозуміти, як вона примудрилася настільки сильно відхилитися від курсу. Та це було зрештою не дивно. Всі дрібні помилки склалися до купи. Усі ті її затинання, спотикання, схильність зрештою крокувати однією ногою дещо ширше, ніж іншою. Та взагалі, від самого початку було досить сумнівною справою орієнтуватися за координатами. Зрештою, це стало очевидним. Ну все, приїхали. Вона на березі озера Стікс, хоча й не дуже відхилилася від курсу. Максимум на три милі. Її охопив Вічай. Вони дали ім'я цьому озеру під час першого обльоту галілеєвих супутників. Картографічного польоту, як його називали інженери. Озеро було одним із найбільших побачених ними об'єктів, серед тих, яких не було на мапах, зроблених керованими зондами з землі. Голс висловив припущення, що це явище виникло нещодавно. Озеро могло швидко розростися до своїх теперішніх розмірів за останні десять років або близько того. Бертон вирішила, що цікаво було порозвідати, що там є. Марті... Марті було байдуже, але вона не хотіла лишатися осторонь. Тож вони й додали це озеро до свого маршруту. Вона не могла приховати свого бажання опинитися у складі першої висадки та страху, що її залишать чекати на орбіті. Тому, коли вона запропонувала вирішити, хто залишиться за допомогою гри «Камінь-ножниці-папір», Бертон і Голс розсміялися. «На орбітальному модулі лишаюся я», – великодушно сказав Голс. Але тільки у цю висадку